si si ha perla scrivere. Dovro. E ma ho tanto sa tre, inshallah, rani e završimo. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu svevisnim zahvaljujemo. Da nas učinio muslimanima. Da nam Allah u kući da se družimo, učimo, savjetujemo, potpomagajmo na putu istini. Salavat i miri selam na Allahu, besanika li selatu selam, najboljeg insana koji je kročio Allahu ovom zemljom, na sahabe, njegovu ashabe, njegovu poruku i sve one koji sjedine na putu istine su njega dana. Za one koji ne znaju ni u ovom terminu odakšamo dajaci i družimo se komentarišući knjigu Rijadu Salihin autora imama An-Nevevija. Knjiga je u većini slučajeva hadisi Allahog poslanika koji su tematski poredani. Allah Đelšanu ovoj knjizi je podario veliki, veliki beričet i blagoslov. Dotim je da je to jedna od najštampanijih knjiga na svijetu i jedna od najviše prevedenih knjiga na najviše jezika. Prošli put smo govorili o jednom veoma, veoma bitnom poglavlju o moraqabeti le ili Allahovom neprestanom nadzoru nad insanom. Danas govorimo o jednoj sličnoj temi, toliko sličnoj, eto da Allah u Kabuli, ja sam danas čak kontaktirao neke svoje šehovi da mi pojasni šta je razlika između ove teme i prošle teme. Večeras počinjemo sa temom bogobojaznosti. Prošli put smo rekli da je Allahu vnazor ili ili muraqaba da čovjek neprestano ima na umu da ga Allah vidi. Pa dobro, šta je bogobojaznost? Zašto imam nevi ovdje stavio dva poglavlja? Zar nije to da čovjek neprestano ima na umu da ga Allah vidi, zar to nije bogobojaznost? Pa su te dvije teme zaista imaju dodirne tačke. Allah najbolje zna ona tema koju smo prošli put obrađivali više se odnosi u momentima kada je čovjek, ono, ajde da kažemo, sam. Pa mu je tada potrebno ta svijest o Allahu da ne padne u grijehe. Dok takvaluk je širi od toga. Takvaluk ti treba svugdje. I javno, i tajno, i tako dalje. Iako su teme izuzetno, ajde da kažemo, vezane, usko vezane. Zato ih imam, ne bih, ispomenuo jednu poslije druge jedno od kraćih poglavlja, iako hadisi o takvaluku, Ajete o takvaluku, definitivno su mnogobrojni i možda u Kuranu jedna od najviši obrađenih tema u Koranu takvaluk. Kroz sve, ajde da kažemo, njene neke izraze. Prije nego počnemo govoriti o takvaluku, veoma je bitno da shvatimo šta je takvaluk, jer sve ovo što ćemo poslije dogoditi, ako ne, e, govoriti ako ne shvatimo početak šta je to takvaluk i bitnost takvaluka, poslije koliko god da mi govorimo o plodovima takvaluka, ako nismo svatili, šta je to takvaluk, onda nismo postigli mnogo ništa. Jedan od učenjaka kaže stvarnost bogobojaznosti da čovjek ispunjava ono što mu je narijeđeno ili strogo ili pohvalno. U islamu imate dvije vrste naredbi, Imate naredbu iz koje proizilazi vađib, imate naredbu iz koje proizilazi mendu, znači nešto mustahab i sunnet. Isto tako i zabrane mogu biti haram i mogu biti mekruh. Pa je valuk ispunjavanja ove četiri stvari. Rađenje po onome što je naredjeno, bez obzira da li bilo farz, vađib ili mustahab, znači sve tri deređe i ostavljanje svega što je zabranjeno, bez obzira da to bilo na visokom stepenu zabranje haram ili niži stepen po mekruh, sa dvije vrste mekruha. Znači, to je takva luk, da se čovjek u životu maksimalno potrudi. Kada god čuje da je nešto uvjeri naređeno, da to ispuni, bez obzira stepen naredbe kakav je, da se potrudi maksimalno, da kada čuje hadis ili aj, da nešto zabranje, da to ostavi. Želijeći time šta? Allahovo zadovoljstvo, želijeći time, i to je takva u jeziku, takvaluk je da između sebe i nečega čega se bojiš, staviš pregradu. Pa mi svojim tim postupcima, činjenjem šta je nariđeno, ostavljanjem šta je zabranjeno, činimo između sebe i Allahovi Vatri i kazni džehennema pregradu, to jest da nas to, ne daj Bože, nedotakni. Pa je takva luk veoma bitan. Je znači, plo od njega je da mi se udaljimo od Allahovi kazni. Svakako, govorit ćemo takvalku kada i gdje nam je potreban, kada su pitali Ebu Hureiru, a ta predaja je zabilježena je od Omera. Kaže, šta je to takvaluk, Gdje nam pojasni šta je takvaluk. Pa je kazao, kaže, a jesili li ikada išao putem na kojem ima trnja? Pa kaže, jesam. U to vrijeme se odalo bez cipela ljudi bosi. Danas i kad ima trnja ti u cipelama bi mogao prići preko trnja. Pa kaže Ebu Horeire tome koji pita, dobro, kada ne iđeš putem gdje ima trnja, šta uradiš? Pa kaže uzmem svoju odjeću, malo zagrnem da bolje vidim i gledam kaže, gdje ću stat. E kaže to je tako. Da u životu svaki korak koji uradiš gledaš gdje ćeš stat. Jer znate onaj hadijs kojeg smo spominjali o Džibrilo a.s. Taj Bozhi poslanik kazo kada je Allah džošanu stvorio džennet i džehennem poslao je Džibrila. Pa Džibril kad vidi u džennet kaže ovo kogo čuje za džennet tuče u njega. Kad vidi u džehennem kaže ovo kogo čuje ni nešto njega uči. Pa je Allah naredio da se džehennem prekrije strastima. Ah, to je to trnje. Pa danas ti kad imaš to trnje, to su filmovi, serije, Facebook, šetanluci i ti sad ideš da dođeš do nog cilja. Pa je to stvarno zbog obojaznosti da čovjek zna svakog momenta kako kroči u životu, gdje su njegove stope. Ako uzmijete Kur'an i ščitavati, imate jednu knjišicu prevedenu od Šeha Usemina, a možete i vi, nažalost, mi, nažalost, nemamo navike i ja sam vam govorio, kamo sreći da nam duđe čovjek bosanac i kaže, On bi zadnji da dođe, a da sjede najbliži. Ej, teško. Da se učimo tome da pokušamo mi nešto umetu dati. Vi danas u arabskom svijetu imate hiljede, stotine seminarskih radova. Takvaluk u Kur'anu, ahlak u Kur'anu, post u Kur'anu, namaz u Kur'anu, seđda u Kur'anu, sadaka u Kur'anu. Mi to nemamo. Treba nam druženje s Kur'anom i da nam se javi sutra neko evo ja sam izvadio sve ajete koji govori o sadaki i poredao sam ih lijepo tematski. Da neko kaže ja sam izvadio sve ajete o postu i tako dalje. Pa imate znači u Leme koja je uzimala sve ajete o bogobojaznosti i napravila od toga jednu knjižicu. Pa imate mnogije koristi spomenute u Kur'anu od bogobojaznosti. Mi ćemo spomenuti nekoliko ako stignemo do 20 bit hajr. Prva stvar najveća najveći cilj insanu u životu je šta postići Allahovo Allaho zadovoljstvo i da te Allah zavoli Allah džashanu na tri mjesta i više u Koranu kaže inallaha yuhibbu at-tewabi inallaha yuhibbu muttaqin Allah voli bogobojazni kad ne bi bilo drugog razloga sutra kada vidiš neki haram da se strpiš da ga ne učiniš osim zašto Ja hoću da budem u onoj grupi tamo koji Allah voli. A blagoti se kad Allah zavoli. Pa najveća korist od bogobojaznosti jeste da time čovjek ulazi u jednu veliku skupinu. Kad kažemo veliku, znači da je visoka, velik stepen, da te Allah voli. I zato znaj kad se god strpiš na nekom grijehu, da ideš da uđeš u tu skupinu da te Allah Ćelešanuhu zavoli. Isto tako hoćeš da te Allah pomogni. Imaš problema, dunjalučki, bolest, iskušenja, posao, nafaka, supruga, djeca, komšije, neprijetelji, vrijeđanja, potvore, bogobojaznost, kaže Allah Ćelešanuhu. Doista je Allah sa onima koji ga se boji i sa onima koji su dobročinitelji. Pa hoćeš da bude Allah na tvojoj strani, ovo ti je najkraći put. Budi bogobojazan. Ovi koristi, iako su one najslađeji, moramo preko njih malo brži da možemo doći do ovih pišista hadisa, jer imam nebevi. Ovo pogled je interesantno, je kratko. Samo nekoliko hadisa je u njemu citirao. Treća korist jeste, bogobojaznošću Allah insanu daji, naročitavim teškim vremenima, da se spreman da razluči gdje je istina, gdje je neistina. Ja, Rab, insan koji se istinski boji Allaha, ustaje u zadnjoj trećini noći i plaći i kaže gospodaru, ako me ti ne uputiš, ja ću da lalet. Jer vidiš koliko je ljudi prije pet godina tlanju, posetio sestra, nosila hijab, danas, ne daj Bože, negdje gdje ne treba. Možda i ti padneš u tu. Jer je se tiško snaći koliko ima ljudi koji su otišli ili desno u ekstremizam ili lijevo, ne daj Bože, u grijehe. Pa je bogobojaznost istinska. Ona i tajno i javno, ona je ta koja će te učiniti da vidiš gdje je istina. Kaže Allah, alajil shanuhu, yalldine in tattaqullaha yaj'al lakum furkana. O vjernici, ako se vi budete Allah bojali, on će vam dati furkan. Furkanje da si spreman vidi gdje je istina, gdje nema istina. Pa će te Allah nekad sačuvati, kažeš, slušaj ti, ja ne znam šta je dokaz, ali ja znam da ono nevelja. Ja Nije da baš je dokaz, al znam da je ono istina. Allah ti dadni u srcu prosvjetljenje. Ovo sad nisu nikakvi štrunfovi i nisu nikakve letejući tanjiri. Znači, govorimo o tome da će ti Allah olakšati da razlikuješ istinu od neistini. A tu nam je danas tako mi Allaha jedna od najvećih koristi. Kada se umet pocijepa, vi vidite, od najekstremnije linije pa do središnji, pa do oni najliberalni gdje more sve samo imeti haso i odma ideš za džennet još bez polaganja računa, ništa kai samo idemo. Dok oni najekstremni šest njih, kažem mislim samo Slimana. Dva u Sarajevu, dva u Pazaru, jedan u Sjenici i jedan u Biheću. Kai naše storca, ovu ostalu džehennem kaže sve i to bez zaustavljanja, Neće polaga traču nikako. Sad, od ove desnice do ove ljevici, Haj se snađi Arab. I svi viću kod nos mi smo na haku. Samo kaži mi, to mimo nas nima haka. Pa se zbuni učeni, kamoli neko koji na nižim stepenu. Pa istinska bogobojazna će te sačuvati. Ako budeš iskren, Allah ćete te sačuvati. Isto tako, najveći neprijatelj je še šeitani. A najatje oruđe protiv šeitana istinska bogobojaznost. Kaže Allah djelašanu, inna lathine teqau, idha meseum taifu mine šeitani, tezekeru, fe idha hum mubsirun. Kaže Allah djelašanu, oni koji se Allaha boje. Ni šeitan dodirni, ali kada kaže dodirni, oni se opet kaže sjeti Allaha i vrati se na hak. Pa šeitan može doći čovje, kaže, ajde što radi i kreniš. Ali ona takvalog kaže, ne, ne, ne, ne velja, tamđe ideš. Šitan te dodirni, šitan te pogura. Ali takvalog bogobojaznost te vrati. Isto tako fali para, fali rizka, fali na faki. Kuda ćete početi? U nas uvijek idemo obrnuto. Nama kad fali para, gdje mogu nešto od islama zavrniti Ne bi se povećala na faka? Kaže, nude mi posol ne mogu ni klanjati, ni postiti, nositi hijab, niš na džumu. mogli li še ih prihvatiti? Šta ćeš tamo onda? Kako? Šta ćemo? Pa et je teško. Znam, brate, da je teško. Allah mi ja sam kojiti i na birovu sam već. Stid me, ta mić više se javlja totkad sam na Ali Alijahi, moji dragi, mi smo na Donjaluku. Donjaluk će biti i proći. Ne možeš na faku stići osim na halal način. Palađ džalšanu kaže: "Umen yattaqilla hayja'al lahu makhraja wayarzuqhu min haythu la yahtasib ya Ona je ko se bude Allaha bojao. Allah će mu podariti izlazi iz teške situacije to je jedan. I kaže opskrbičega odakle se i ne nada. To sam ja nekad samo poješnjavao. Ne fakat je ona na koju nisi planirao. Ti kad radiš na početku mjeseca i znaš ti dolaziš mjesec dana, radiš hiljadu maraka. I ti si Roma, ti hiljadu maraka. One još nisu došle, ali one su već uplanirane. Sto za kiriju, 100 za um, tip top tam neki što čisti, one, kako se zove, lustere, ne znam nija, svi ti uzime i pare, duša, sam ti ostala i zrak. Sto ovdje, dvijest, onda i ostalo još 300 za neku gibiricu i to je tako. I ti, te pare kad dođu ti se njima i ne veseliš plavo. I onda neko kakni dođe Pisto Maraka tetka neka ona je na Samart bila nikad u životu nisi je znao i kaže poslala ti tetka neka iz Australije. O ja rab tu su ni slatki pare nisi planirao da dođu. Kaže a ležeš obskrbićemo ga otkri se nije nadu. Tom slatkov na fakum koga? Uma ytaqilla ona koja se boji Allaha. Isto tako, Allah podarit će izlaz, kao što smo vidjeli, jeđa lehu mahređa. Isto tako, pomoć kada je u pitanju rat, kada je u pitanju nepijete. Allah Jeršan kad govori o ashabima, kaže, bela in tasbiru, vateta ku, ja toku min thaurihim, hada yum didkum rabukum bihamseti alav. Kaže, ako se vi strpite, jedan, Ako se budete Allaha bojali, sači vam odma doć 5000 mili kada vam pomognu. Ali dva velika uvjeta. Ako se strpite i ako se budete Allaha bojali. Isto tako. Pod koris ti bogobojaznost jeste da bogobojan insan na njega traga ostavlja vaz. Savjet, kritika. Kad dođeš insanu I vidiš gada radi jasan haram. I kažeš mu, brate, boj se Allaha. I to kod njega ne upali. Svi senzori njegovi su prigorili. On je nema nećemo mi oko toga, ali senzori smo pukli. I kažeš, brate, boj se Allaha. Ništa, senzori, nj. Vidio si kad ideš u Rikvarci, pi, pi, pi, pi. I onda kad pojeli, pi, alo, razbiš topke. Eh, ti on vićeš, boj se Allaha, pi. On lupa, tamo odešli senzori. Eh. Znači nema kod ga su senzori umrli. Pa insam bogobojazan, makar u datu momentu ti čovjek vidiš radi aran i kažeš, nemoj to rad, on on kad dođe kući, on će se razmišljati o tvojim riječima. Makar mu ti rekuju te riječi na ružan način. Zašto? Jer njega interesuje Allah, njega interesuje džennet, njega interesuje... Kako da prođe ovaj ispidu njalučki da dođe do dženneta? Pa bogobojaznom čovjek kad kažeš boj se Allaha završeno. Imate onaj dugi hadis, nije ga imam nevi spomenuo, a ja sam mislio da će ga spomenuti. Ona trojica ljudi ono, kad su bili u pećini, pa je svako od njih spomenuo ono jedno dijelo, a svako od njih šta rekao na kraju? Gospodaru, ako znaš da sam tu uradio radi tebe. Kad je onaj došao sa mom svojom rodicom da počini blud, pa mu ona kaže, itakila, boj se Allaha. Znaš, kaže, to je bespravno. Ja sam siromašna, treba mi pare, došla sam tražim novac. Ti zloupotrebljaješ moju potrebu. Samo rekla jednu riječ. Kaže, buj s Allah. Kaže, gospodaru, volio sam je više nego cijelu zemlju, ali sam je ostavio rad tebe. E tada se pećine pomiču. Paša, mi kad bi upali u neku pećinu i počeli mi svoje dove kad još pećina spadne. Kaže, Paša, ništa ne zaslužuješ još da te zatrpamo, nek te neću i niko. Ali ovaj kaže, gospodaru, ja sam to za tebe uradio. Jedna riječ mi je bila dovoljna, itak ili boj se Allah. To je Allahom ko razmišlja o tome. Kaže, u rivaje to je došlo, ne volimo u, u džami, ali božji poslanik je to ispričao. Kaže, pa sam legao sa njom ko što legne muš sa ženom. Ali ta riječ bila teža. A kad vidiš čovjeka, da kad mu kažeš boj se Allaha i to mu koristi, znaš da je to mu takvije, da je to čovjek bogobojaza. S druge strane, kad ti nekaj boj se Allaha, a tebi ni da je ušlo, ne jedno, jedno izišlo. Nije ni ušlo, ni izišlo, nikako. Onda tvoj iman i moj iman pitanje je li ta nakolizalo ili je kostora. Isto tako, <clears throat> bogobojaznost, braću moja draga, to je Jedini ispravni parametar vrijednosti tvoje kod Allaha. Ti moš kod ljudi biti i ugledan, i prezime, i diploma, i porodica. Kaže, on je tu familije, on je završio tu školu, on ima toliko para i sve. Kod Allaha, inna akramekom inda Allahi etqakum. Kod Allaha su najbolji i najbogobojazdni. A je to pravi parametar rednovanja ljudi kod Allaha. Kod nas, pošto je to u pitanju srce, mi ne znamo. Ali kod Allaha možeš biti najbolji. I o to mi smo govorili prošli put. Isto tako. Preskačem, vjerujem, žavom vas je, ali ovi ovi plodovi su... Allah Đelšanu će bogobojaznom insanu olakšati sticanje znanja. Velika stvar, da Allah Đelešanu nekomu lakša sticanje znanja, da mu otvori srce da dolazi na ovakva druženja, da čita, da sjedi, da obnavlja, da ponavlja. Imate ljudi, on sjedi, ja sam bio neki dan, Allah oprosti snima se, pa ne smije reći o se radi, pošto se vezano za mene i moju familiju. Bio sam ko jednog insana, on ima problem, kako, će mu, svaki, kako mu dan da prođe, toliko mu dosadno, Da on sjedi i cijeli dan razmišlja šta ću, šta bi mogu u da mi Dan prođi. Ja, Rabre, kod je meni prodaj to, taj vakt. Ja, da mi je da ikako se mora klonirati, ja se kloniraju u 16 primjeraka. I opet ne stići sve. Pa Allah pazi, ljudi slobodni. Imate ljudi noćni čuvar, portir i on cijeli dan sjedi i šuti. Da njemu padne napavit, da uzme Tespi i da Subhana. Pa ne, to je za njega kakav Kolumbo, kakva Amerika. Da on uzme svaki dan po neku knjižicu da pročita. Allah mu nije otvorio srce. Allah nekom otvori srce, pa vidite, svakako ovo nije naučni neki skup. Ali vidjeli ste naši braći, imate ljudi iz Mostara, dođu kod še i safeta na predavanje. Redovno. Ljudi iz ljudi iz Zenci. Da ne govorimo ovdje iz Sarajeva. Zašto? Allah mu otvorio srce. Allah najbolji zna zbog čega. Ali jedan od razloga može biti bogubojaznost. Kaže Allah Đelšanu Vi se bojte Allaha pa će vas Allah podučit. Pa će vam Allah otvoriti srce da idete tim putem. I zadnja stvar, najveća stvar. Prvo počeli sa ljubavlju Allaha, a zadnja sa džennetom. Hoćeš u džennet kao najiskuplju stvar koju insan može zamislit jennet. Kaže Allah jeršanuhu v suri Ali Imran, ni poznati ajeti. وَسَارُّوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite, trčite, natječite se. Šta da postignete? وَسَارُّوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ Požurite da postignete Allahov oprost. I požurite, trčite ka džennetu koji je pripremljen komi li mutaqin bogobojazno. Allah je željšano pripremljen džennet za bogobojazno. Hoćeš džennet, hoćeš Allahu ljubav, hoćeš beričet, hoćeš olakšanje, hoćeš rizk, hoćeš nafaku, samo se drži bogobojaznosti. Dobro, da se vratimo našim poglavljom. Imam Neveju rahmetullah Alihi citirao i nekoliko ajeta. Rekasno, takav je njegov princip. Da uvijek na početku pogleda spomenuti nekoliko ajeta i onda mnogo više hadisa. Pa kaže, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati. Bojte se Allaha onako, bojite se Allaha istinski. Ovdje je došla ova klauzula istinski. Itte kullohe haqqa tuqati. Današnji čitavam tefsire oko ovog ajeta. Poslije je došao drugi ajet koji citira imam nebevi ciljano da Allah Đelšanom kaže Bojte se Allah koliko možete. Pa kako uklopiti sad ova dva ajeta? U jednom ajetu Allah Đelšanom kaže Bojte se Allaha istinskom bogobojazuštvu. Navodim u fesiri da su ashabi kad je ovaj ajet objavljen toliko stajali u namazu da su i mnoge pucale. Toliko su bili na seždi da su im čela, znači, ispucala od stajanja. Znači, koliko je dugo im čelo bilo na seždi da su im čela, znači, ispucala. Noge otekle. Pa im je bilo to teško. Jer su svatili da je to istinska bogobojaznost. Paša, počeće ljudi slušati tebe tam i tu tvoju kantu, a mene neće više slušati. Pa Allah nakon toga objavio, kaže, Fete kullah, meste ta, bojte sala koliko možete. I imate jedno veliko pravilo u, u hadisu koji Boži stanik posuje kaže manehetu kuma anhu fajtanbuhu. Wa ma amartukum bihi fatu bihi mastata. U islamu imate dvije stvari. Il ti islam nešto zabranju, il ti nešto naređuje. Zabranu svako može ostaviti u svakom slučaju. A narijeđeno ne možeš činiti osim znači ljudi pazite imate ljudi bolestan. Od mura klanjat. Al čun klanci đicki aj A i paša, klanje, ne može, stoi. može, čovjek nema nogu. Pa ono što je naređeno, radiš koliko možeš. A ono što je, zam... kaže čovjek, ne mogu ostaviti alkohol. Možemo, svi možemo ostaviti alkohol. Pa je znači poglavlje zabrana, apsolutno. Nema, hoću, neću, mogu, ne mogu. Moraš. A naredbe koliko možeš. E sad, i to koliko možeš se vraća šta? E iskrenost. Naša vjera je sva u iskrenosti zasnova. Nimi što danas dođeš, ulaze ljudi i ona imaš onaj detektor što imaju ovi dole security pi pi pi imaš ovde ulazi pi pi pi bez avdesta. Paša, vjera je klanjamo ko ima avdes ko nema tu između tebe je Allaha. Isto to, boj se lako ku možeš. Allah zna kako ti možeš. Malo te voli noga, kajač kaže sjedićki na stolci. A posle toga termin fudbala leta, škoga zala. E, vaša slagosi. Ali čovjek kaže, stvom boli me noga, ja ne mogu ja, ako budim staju e, u namazu na nozi, ja neću nešto šta klanjam. Ja cijelu vrijeme razmišljam, o tom, paša, šaria to tebe neće tu, šaria to će tvoje srce. Ali to se može samo precizirati ime, bogobojaznošću. Pa je sva vjera zasnona na povjerenju. U podana muslima kaže, ja postijem. Postiš paša, nemoj mi potrebi da nosi detektora da im postiš. Znači, braću moja draga, ovaj ajet je došao kao pojašnjenje onog prvog ajeta. Bojte se, Allaha istinski, to jest koliko možete. A Allah zna koliko ti možeš. I nema potrebi da se pravdaš ikomi. Nakon toga nam ima mrevi citira još neke ajete koji smo mi citirali vamo pa ćemo ih preskočiti. Imam Nebevi je spomenuo nekoliko hadisa, mi ćemo po običaju te hadise, nisam mogao kod njih zadržavati da bi još neke hadise bitne u ovom poglavlju pa da bi opet po običaju spomenuli neke načine kako postići bogobojaznost jer nam je to kaimak. Pričamo o bogobojaznosti, pričamo o plodovima, kako to postići praktično? Kad dolaze i Boži inposlaniko sam i kažu, kaži nam ko je najplemenitiji čovjek? Kaže Allahu poslani karih srlato sam najplemenitiji čovjek je najbogobojazniji. Ma no, kaže Allahu poslanić, nismo, nismo te to pitali. Pa onda ide do kraja hadisa, ja vam ga neću citirati, ko hoće nek čitar jadu salihin. Ali ovdje pojenta kaže Božim poslaniku ko je najplemeniti, Kaže najplemeniti je najbogobojazniji. Iako ima ovdje jedna fina stvar u hadisu, pa kada kad Boži poslanić kaže, mislio sam da to pitat, ma ne pitamo, kaže o tome kaže, najplemeniti insan, najplemenitija loza insana i Usuf Ali i Selam. ne pitamo ni o tobi. Kaže, a da ne pitate o Arapima, i, znači njihovim plemenima i njihovim lozama. E, to, kaže, to nam treba, to smo mi, da vidimo ko je tu najbolji. Kaže, Boži poslanik, najbolji u predislamsku dobu su najbolji u Islamu, ali s jednom klauzulom žestoku. Kaži, ako se podući propisima vjeri. I zato ćete vidjeti, Tomar radi Allahotanom, kad je bio u džahilijetu, on je bio glavni. Kad je primio islam, Omer opet je u islamu glavni. Ali kad se podući, pa je ova klauzula I da kad se podući veoma bitna. <sniffs> Dobro, ovaj hadis jasno je, zašto ga imam nevi citirao, kao odgovor Božeg poslanika, ko je najplemenitiji čovjek? Najplemenitiji čovjek je najbogobojazniji. Nakon toga dolazimo do drugog hadisa kojeg je citirao, imam nevi ovoj ovom poglavlju. Kaže Allaho poslanik, zaista ovaj svijet sladak i privlačan. Svijet tunjaluk, sladak i privlačan. Ko sladolijep, ko tulumba, ko hurmašica, sladak i privlači. Pa daje Boži poslanik nakon diagnoze odgovor, pa kaže... Allah vas je postavio namjesnicima na njemu. Samo da bi vidio kako ćete postupati. Znači, Dunjaluk je sladak i privlačan. Vas je Allah stavio kao namjesnike na zemlji da vidi kako ćete se ponaći slatko. Ha, možete svaku slatku uzimat? Pa kaže, zato se čuvajte Dunjaluka i čuvajte se žena. Diagnoza. Danas pogledajte. Možda preko 80% problema umnetu i problema u društvu dolazi iz ova dva sektora iz zapravca. Ili je čovjek polu polu unči sa dunjalukom, pazinu na dunjaluk i samo su bitne nule bez obzira kako ga stići ili mu je problem sa ženama. Evo pokušajte sebe testirati ili nekog iskomšiluka koga dobro znate. U jednu od dvije kategorije sigurno kiksu. Ili mu je problem dunjaluk. Kaj nijem vremena klanjati, što? Trči. Nijem vremena posti, što? Trči. Nijem vremena nahad, što? Trči za dunjalkom. Eli je problem, eh, kaže, on je tanak tu, kad su pitanje žene, kaj nijema. On je tu, razumiješ, mala maca. Ili tu pada, ili pada ovdje. Pa Boži poslanik dao dijagnozu dvije, kaže stvari. Čuvajte se dunjalka, ovdje se ne misli, i govorit poslje, malo posli o tome. Ne znači biti bogobojazan bježati od dunjalka, nikako. Jer vidiš što kaže Boži poslanik? To je negir o ljudima. Možeš biti milijardir, a biti bogobojazan. Pa je neispravno svatanje vjeri. Dobar vjernik si romašan. Moraš biti siromašan. Jok, ne neispravno tako mi Allah. Možeš biti milijardir. Buharin babo u to vrijeme ostavio svom sinu u mi eh, milion srebrenjaka. Milijon. Da su pomarku. Milion marakam ostavio. U to vrijeme. A kaže garantujem da u mom imetku nema ni jedan srebrenjak da je sumljiv, nije da je haram. Nema ni jedan sumljiv. Pa je Buharija te pare pojo, pa je zato bio Buharija. Znači u to vrijeme čovjek imao milion. Što mislite danas? Znači nije spolu čovjek budi bogat. Budi bogat, samo pazi ulaz, izlaz. Ko što paziš kod državi, PDV, ulaz, izlaz, pazi kod ahireta. Ulaz halal, izlaz halal. Paša, milijone, milijarde. Trebaju na milijoni milijarde da pravimo džamije, da pravimo ambulante. Ne smiješ sad praviće džamije kada je oni, samo kada je pare za džamije. A ovi što daju kladionce njih niko ne kritikuje. Samo su problem kada se pravi džamije. Kladionce, u njima se sakupi 300 puta više novca u džamija. Ne, ne, to je, kaže civilizacija. Sa, oni sam džamije. Da, Allah prostitutila ti oslijepi srce. Pa ovaj hadis je jasan da Boži poslanike ovdje je rekao bojte se, čuvajte se. Čuvajte se Donjaluka i čuvajte se žina. Nakon toga nam dolazi hadis ko koji kaže Ibnu Mesiud Allahu poslanike govorio Allahumme inni as'aluka al-huda pazite bozhi poslanik je najodabrani allahuv rob pod 1 pod 2 najbogobojazniji nema bogobojaznije u historiji. i on opet kaže o gospodaru daj mi uput jarab inni es'aluka al-huda daj mi uput wa daj mi bogobojaznost ucini me da sam bogoboja Ya Rab. Šta mi trebamo naučiti iz toga? Ako je poslanik kao najbogobojazni dovio da mu Allah da bogojaznost, šta mi onda trebamo? Allahumma inje seluke al huda, wotuqa wal -afafe. Daj mi čednost, daj mi da sam čedan. Wal afafe, wal gina, ova riječ -gina se može prevojati na više načina. Daj mi da budem bogat, daj mi da budem zadovoljan, daj mi da budem neovisan od ljudi. Ali nama pojinta da je poslanik Alijih Selam dovio Allahu, daj mi Bog obojaznost. Pa kad spustite svoje čelo na seždu, od najbitnijih stvari koje možete tražiti jeste gospodar mi džennet, gospodar u na putu istine i gospodar daj mi Bog obojaznost. Pa nemojte to na bosanskom. Nemorate, ako nemožete zaboraviti na, na arapskom, ako zaboraviti, na bosanskom. Gospodar učin da budem bogobojazan. Ali nemoj da budete u koliziji. Kad čovjek nešto traži u Dalah, onda se treba maksimalno potruditi. Gospodaru, noćas plaćeš daj da budem bogobojazan, ustaneš na sabah i odmah satelitski. Ej, kaj nisam silnoć prigledao seriju, sad repriza, da je u sedam reprizada i prigledam sad. A sad malo prije kao plaku, vićeš daj da budem bogobojazan. Kako dođeš, upišeš fakultet, gospodar, olakšaj mi ispite, gospodar, olakšaj mi ispite, I knjiga nikad ne učiš i sutra na ispit kad dovi sam cijelu noć dovin. Na ispit paša ne znaš bijeknut kad voz kuči jedinca. Ja rak' ja dovio. U cijelu noć plačim. Paša istruo cijelu noć, pa tri minute doviš, ostalo uči, to ti je rješenje. Tri minute treba dovit gospodaru, olakšaj mi da ne budem da se nezbunim na ispitu i tako ot okej. Okay. A nakon toga učiš. Tako i takvaluk. Daj mi takvaluk, daj mi takvaluk. A svaki dan sam brojiš e, zaatjev je frendica. Kaj danas sam 15 frendica novi dobio. Sutra 25, jučer 16. A naved će gospodaru daj da budem pogodati. Ima e, to te frendice te neće u džennet gurat. Jer još da poslani kaži. Čuvaj se žena. Pa je tu ispravno svatanje dovi. Nakon toga Nalazimo od jednog hadisa koji je dijelimično indirektno spomenut u ovom poglavlju, ali ću vam spomenuti na nekoj koji koristi, nevijezano za to. Kaže Allaho poslanik, alih salatu Selam, ko se zakonuje da će nešto uradit? Zaklijte. Svi imamo satim problema i uvijek ljudi zovu šta ću? Zakliju sam se, prekršio sam, šta ću dalje? Ko se zakonuje da će nešto uraditi? Pa vidi nešto bogobojazni. E, eh, ovo je pojenta. Što je, zašto imam nevi ovaj hadis citiru? Iako u mnogim drugim predajama, ovaj predaj je kod muslima. U drugi predajima je došlo, pa vidi i nešto bolji. Ali ovdje je došla baš takva. Et kamino. Zakliju se čovek, kaže, nijeću otići svojoj familiji nikad više i zaklijete se Allahom. I onda kad se ohladi, stani malo na led, stavi kocku leda na glavu. To bi jaravi, pa posjećivanje rodbine je vađip. Ja sam se pogrešno zakliju. Ali šta ću sad? Ja sam sad pod zaklijetvom jer otić nema je bogoojasni bolje nekdo ostaneš na svoj zatop pa kaže boži pa sami se da vam se ne zapetlja hadis ko se zakune da će nešto uraditi <kuh> pa vidi nešto bogobojazniji od toga neka kaže prekrši svoj zakletvu i neka se iskupi za prekršinje nekoliko napomina Kada u pitanju zaklijeta, braćom, mene, vi ste to vjerojatno radili sa šest safetom, ali koji svako drugo znanje, to se veoma brzo zaboravlja. Čovjek, ako se zaklijete za nešto, u budućnosti, zaklijeta da bila valida mora biti za budućnost. Ne možeš reći, zaklijenim se Allahom, što sam ovo nešto uradio. To ne pije vodi. Da bi se zaklijao, mora biti za budućnost. Zaklijenim se da neću u budućnosti. Da dakle, to uradiš svjesno da nisi, ono pod prisilom, ni da ti je to izletilo. Ono, poču Allahom i neću Allahom. I kad se je brać, to ne potpada pod zaklidvu. Već čovjek kaže, zna cilja, u srcu kaže, kunujem se Allahom, više neću tog i tog brata posjetiti. Mm. Nakon toga, skon da je pogriješio. Ima dvije verzije. Ima verziju da se iskupi, pa da onda ode tom bratu. Da počne sa njim razgovarati. Ima verziju da mu ode da prekrši zakljetvo pa da se nakon toga iskupi. Oba diverzije su ispravne jer su došli divajati Bože i poslanika nek uradi ono što je hajr pa nek se iskupi a došli drugi divajati nek se iskupi pa nek uradi ono što je hajr. Pa je znači dozvoljeno prekinuti zakljetvu ako je tu zbog nečega što je bogobojaznije, mogu oba diverzije. Možeš prekinuti zakljetvu pa nakon toga se iskupiti, a možeš se prvo iskupiti. Kad idem se iskupiti pa ću onda prekršiti. Oba može. E, dolazimo do onog Dosta puta nas ljudi zovu, eh, što ja trebam posti tri dana. Zapamtite danas. Po konsenzusu u Lemin. Ne može se prijeći na post ako možeš uraditi jedno tri stvari. Kod nas je jedna jedina varijanta, idem postiti. Jel' tako? U većini slučajeva, što je neispravno. Znači ne možeš prijeći na post... Po konsenzusu u Lemi, ako možeš jedno od ove tri uraž, šta je tri? Da oslobodiš roba, danas nema robova, da nahraniš deset siromaha prosječnom hranom koju ti jedeš u, u, u svojoj kući, min jer Allah Žešanu kaže središnjom hranom koju vi jedete u kući. To bi danas mogla biti porcija čevapa. Znači, to je nešto središnje. Nije bogata što ne jede, ni ti jede i neka bjeda. Znači, neka porcija čevapa, da čovjek kupi za deset siromaha deset porcija čevapa. Eukisuetuhum ili da ih odjene. Kaže u Lema, određen dio Leme, odjelo u kojim on može klanjati u smislu da prekriva avret. Ali, da čovjek kupi deset košulja i dadne za deset siromaha, inšallah. Pa znači, ne možeš prijeći napust, dok ili možeš li roba, ne mogu. Imaš li para za deset siromaha, tu i deset purcija čevapa, otprilike možda 50-60 maraka? Kaže, ne imam, ne imam marki, ok. Možeš li deset košulje ili deset majica ili ne mogu. Tek tada se prelazi na post tri dana. Dobro, ovaj hadis imam neve vi spomenuo zašto. Spomenuo zbog one klauzuli. Kada se neko od vas zakune pa vidi nešto što je bogobojaznije. Tako da znači u islamu je dopuštenog se čovjek zaklete i vidi da njegova zakletva šteti mu, da nešto ima da je pogriješio što je se zaklijenio, ima pravo da se iskupi na jedan od sljedećih načina. Dobro. I zadnji hadis koji je citiruo imam nevi u ovom poglavlju po jeste da je Allahoposlanik, kada je držao hudbu na oproslom hađu, kazao, o Allahovi robovi, bojite se Allaha. Time je počeo. Pa je onda rekao, o, propisane namaze obavljajte, postite mjesec Ramazana, dajte zekijat, pokoravajte se vašim predpostavljenim, učit ćete, ćete u dženet vašeg gospodara. Ali je počeo prvu stvar koji je o robovi, bojte se Allaha, namaz obavljajte, postite, zekijat dajte, učićete ćete u dženet svoga gospodara. To su adisi koji imam nebivu ispomenu u ovom poglavlju. Koliko nam je ostalo do kraja tarke? Dobro, ja ću još spomenuti nekoliko hadisa koji su, koji su veoma bitni nam da bi dobili potpunu pristavu šta je bogobojaznost, a imam neve nebevi to nije spomenuo. Bogobojaznost je, braću moja draga, rekli smo širok dijapazon. Kaže Allah poslanik u hadisu, je Bogu zara boj se Allahama gdje bio. Pa znači, bogobojaznost je nešto što je svugdje i prema svemu. Pa primjera radi. Kada je onaj prilike Allah poslanik ušao u onaj bostan, ušao je u baštu, pa je vidio onu mršavu devu. Pa je deva, kad je videla Muhammed počela je da plači i da stenji, da ruči. Pa je došao Boži poslanik, stavio svoju ruku na nju, pa je prestala i plakati i ručati. Pa kaže Allah poslanika ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan ensarija, momak, kaže Allah poslanika, moja je deva. Kaže, boj se Allaha u pogledu ove životinje koju ti je Allah dao uemanet. Sad mi je se žalila na tebe da je pretovaraš i da je gladno držiš. Pa se bogobojaznost, nije bogobojaznost samo u džamiji. Bogobojaznost je prema životinjama. Ste vidjeli? Boži poslani kaže, žena je ušla u džehennem zbog mački. Jer nije ispunila ovaj moment bogobojaznost prema mački zatvorla je, kaži, niti je nahranila, niti je pustila, da kaži, sama sebi traži hranu. Pa je ulema iz ovog hadisa uzila da je dozvoljena imati kućnog ljubimca ako ćeš ga nahraniti. Pa znači, u islamu se bogobojaznost ogleda gdje? I prema životinjama. Ako se ogleda prema životinjama, šta mislite onda? Kako se ogleda prema muslimanima kada se međusobno, hajde da kažemo, sarađuju i kada međusobno živi? Isto tako, Allahu poslani kada je bio na putovanju vi znate onu dovu oni koji čisto putuju vjerujem da je znaju na pamet a neki ne znaju pa nekad aminaju na ono ko zna kaže Allahu poslani kada je dužoj dovi Allahumma inni eseruke fi seferina inna neseruke fi seferina hada el birra u atakva Boži poslani kreće na putovanje pa zahvaljuje Allahu koji mu je podčinio tu jahalicu da ga sluša u današnje vrijeme to auto ne kvari se i tako dalje, kaži gospodaru, ja te molim na ovom našim putovanju da budem od bir, dobročinstvo da činim i molim te da mi dadiš bogobojaznosti. Pa vi imate, hvala Bogu kod nas to nije problem, samo da vam kažem sliku. Kod Arapa imate jedan veliki problem, pogotovo u državama, znači ovim bogatim, oni preko puno putuje putuju Evropu i onda kad odu u Evropu, tu više pravila islama ne važi. Ja sam lično se vozio dosta puta u avionu, žene nose nikabe i onda, znači kako se prizvažaš Istanbulu na početku avionu sve žene nosi nikabe. I onda samo vidiš, odešao u WC i vraćaju se, odešao u WC i vraćaju se. Kad odjednom u Istanbul izlazaju, nema jedni ili eventualno jedne ili dvije. Kaj prestaju više, prelecali smo zrak, više, ne važi. Da ne govorim vam, ulema neprestano govori o tome da velik broj ljudi, pošto ne može u nekim arapskim zemljama naći blud, ne može alkohol, idemo na ljetno putovanje po Britaniji, po, po Englijeskoj, po Americi, po Australiji i tamo je sve otvoreno, može. Pa Boži postanjik pojašnjava da nije samo bogobojaznost kod kući, kad te vide ljudi. Ne, ne, ne, ideš ti daleko, ali gospodaro, daj im bogobojaznost i tamo. Pa je bogobojaznost potrebna i kod kuće i na putovanju. Pa na putovanju dijelimo što treba više. Zašto? Hajš što bi sad neko od nas u Sarajevu počinio neki grijeh. Ne da je Bože odeš na trafiku i kažeš daj mi nečešto loše duhan ili alkohol. Kad ide neko iz džemata, hađa, hoće, hoće li, U, Boga. Al kad ti odeš u Britaniju, u Londonu, nosiš ti gajbu, piva, niko ne pita za tebe ni ko si, ni šta si, si. Pa kad si na putu, Lakše je biti lola. Zato za Jusufa ali i selam kad govori on u moment kad se nije odazva u onoj ženi, kad ga je pozvala, kažu od faktora koji su išli u prilog da joj se odazove, bio je daleko od kuće. Ne vidi mama, ne vidi babo, nema rodi, ne zna niko koji je Jusuf. Ali se Jusuf nije odazva. Pa znači treba nam bogobojaznost na putu. Ne vidite mama, ne vidite babo, nema komšiluka, nema jarana, nema prije, nema džematlija. Allah, ali treba dovit ja rab, učvrsti me, daj mi bogobojaznosti na putu. Isto tako od hadisa vezani za ovu poglavlju jeste, navješimo neki dan dole u popazaru sam mogao fasovati ono samo malo kao pretjerano nisam mogao fasovati jer to se ne moglo desiti inša dole kad su ne sestra aplaudirale kad sam ja malo ženska prava ona isforsirao pa aplauz pa braća se ufatila za glavu evo ga šeih opet došao trlja na muši elem ne se ne vas ima u maru takvaluk nam trebaju po porodici obostrano Ok, čovjek se oženio žena ne sluša nije bogobojazan za čovjek pretuće svoju ženu da ima masnice, da joj slomio ruku, da je pobacila, da kabali joj se vidi, jel, šest canti ili dva po leđima i tako dalje. Nito to I ko što nije bogobojaznost da žena, kad muž ode jedni cijeli dan na bauštelj, zarađuje na faku, a ona ne zna šta će odosadi pošto je naučila Kur'an, pručila Buhalju, muslima i sve ostalo, e sad je ostalo sam da frendove nađi. Pa nije ni to bogobojaznost. Pa nam treba bogobojaznost u porodci. Hadisu Buhari muslim od Nu'man ibn Bešira dolazi Boži poslanik hoće da dadne Nu'man sinu poklon. Ali je imao ženu Amru koja je bila bogobojazna. Kaže men to nešto škakljivo. Hajti kaže pitaj poslanika za to. Došao poslaniku Nu'man ibn Bešir kaže Allahu poslaniće ja sam ovom svom sinu dao nešto imetka. Moja žena nešto joj kao sumljivo nije saglasna sa tim dok ti to ne potvrdiš. Pa mu kaže Allahu poslaniku pa veliko pravilo jesil kaži svoj djeci ostalo i dao tolko. Pa kaže nisi sao sam njemu dao. Šta mu kaže? Itaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bojte se Allaha i budite pravedni prema djeci. Pa da takva trebaju u bogoboj u porodici. Koliko hoćete, uzmite sad vaše mame i babi i upitajte, ako vam je babo i mama imali više braći i sestana, pa i pitate ko je djede bio najdraži. A vi pa kaj, haso, njega je babo najviše volio, njemu je najviše davo, njemu svidio zemlju, njemu, njemu. Mi ostali smo vas da bili po strani. Vjerujte, nima skoro poroci da nije bio taj problem prisut. Upitajte svoga babu i svoju mamu pa će vam to posvjedočiti. to se zna. Svaki otac i svaka mati, hasnoaj, oni su najviše nju vol. Ma mi se sledi, hasne pa slomila ništa. Ja slomim nešto jadnati kolač. Ima da se odari kaiš od tebe. Hasne zjanila ništa. Ja zjanio fasit i tako. Pa je to nepravda. Ali Boži bi sad mi kaže, a bili volio da ti svi isto čini dobročinstvo? Kaže, bi. E, tako i ti budi pravedan. Ti hoćeš da jednom dajem, jednom ne dajem, ali sutra da mi isto čini dobročinstvo. Neće bogami. mi. Ovaj kaže, e, pa njemu si davu nek' on i radi. Ljudsko srce takvo, pa nam treba takvalo kao u porodici. Daroći to danas. Volio bi da nije tako ni Allaha tako, ali su porodice prepune zulma. Prepune nepravdi. Prepune nepravdi od oca prema supruzi, od oca prema djeci, od žene prema mužu, od djece prema roditeljima. Kad bi samo djeca, ja bih volio da mi je neki metod, da mi je dođe do ljudskih srca te naše djeci i naše omladini, da im pokušam samo dokazati koliko njih njihovi roditelji voli. Ali to nešto danas postalo nemoguće. Da djeci, da ukažeš, bolam koliko te babo voli. Pa zar može da uradiš nešto što će se babo sutra stiti i iziš na ulicu? Ali kakvi? To je koprena neopisiva u današnje vrijeme. Isto tako, ima najduži hadis, kad su na trojica sava došla Božim poslaniku, pa kažu ženama Božim poslaniku, kakav je poslanik, kako on živi? Pa kažu, žene, posti toliko i toliko, toliko i toliko i klanjat, Kažu, ako je to poslanic, smo mi, halo. On je bolji od nas toliko radi. Mi trebamo viši. Pa jedan kaže, ja se neću nikad ženit. Da mi žena ne smijeta u životu, ja Jedan kaže, ja ću postiti neprestanu. Jedan kaže, neću jesti meso U smislu, ostavit ću dunjalog. Pa i Boži poslanik pozvu. Kaže, jeste li vas, trojica, to rekli? Proda da provjerim. U nas nijem provjeravanja. U nas odma uf, rafal, gruhaj. Jeste vi to rekli? Kaže, jesmo poslanic kaže ja sam bogobojazan od vas ali ja se ženim pa je sunnet moj brak znači brak je sunnet ja kaži, postim ali ne postim ja klanjam noćni namaz ali ispavam pa ovo sam želio da on kaže nije bogobojazno za sebe uskatiš dunjaluk tako mi Allaha nisam ništa tražim da vidim muslimana bogatog da ima dobro auto da ima dobru kuću da ima dobru odjeću ali musliman dolazi na čumu. Klanja namaze, ne, ne dira harame. Nima mi ništa traži. Imate ljudi bolesni, to, to je bolist. Kad vidi čovjeka bogatog, prezir je u startu. Bez obzira što halo, boli je, stidi doktoru, liječi se. Samo kad je neke vijeda, nek prosi, to je dobar. Da mu čitav život, Sergije sakupljamo. Da čitav život plaći. E, to je dobar, jes, dobar. Kad je musliman čovjek, nikad nema ništa. Pa je to neispravno rezonovanje vjeri. Poslanik kaže, halo, nije tu ko odustane kaže, odmog mnog sunneta meni ne pripada. Uf, šta bi vam sve imao pričati, Arabi? Evo, vidite, ta arke kriji, djerujte. Kaže Boži poslanik u zadnji hadisi, prazimo na nas kako postići i to je to. Kaži, svaki dan kad insan osvani, gdje nam treba bogobojaznost, treba nam na jeziku. Kaži, svaki dan kad insan svaki dan u osvani, kaži, svi organi ljudski ekstremiteti, govori jeziku. Obraćajuć se jeziku, jer on je problem. On će lupat, ko maksim po diviziji, valja poslije leđa da izgori u vatre. Pa lijeđa iću, halo, gledaj šta pričaš, valja poslije gori, zbog tebe gorimo pa kaže svako jutro kad se osvane ida asbah ibnu adame fa innal a'da svi organi obrači se komi ovom je ranu koji probija dvoja vrata da lupi probija zube i usta pa kaže govori i tokaferu lisan kumolli ga zaklinjuga kaže Fina. Boj se Allaha u pogledu nas. Valjao nama gorvo zbog tebe što si lupu bolan. Kaži, in istakamte istakamna, o in i uvađađte Ako ti kaj budiš kako treba, i Ti budeš lupo i mi ćemo lupat. Pa nam treba bogobojaznosti Na jeziku. Nažalost, u smislu na jeziku, ne da hodaš po čašići, ja bogobojazam, ja bogobojazam. Jok to, paša, vek da pazi jezik šta će pričat. O mi smo pričali dugo onaj koji je bio budan na časovima, shvatio Za kraj. Imamo četiri stvari koje i bogobojaznost, njih zapamtite. Četiri stvari koje su velike prijegrade, koji u islamu imate, kad imate čovjeka, I primi tek islam. On prvo treba djelimično da briše svoj hard disk, pa da onda, to se zove, kako ono zovu oni to? Formatiranje baš. Ti čovjek pun mu hard disk virusa i ti kad ja ti joj instaliraj neki program. I klikneš na njega i on ono kruži. Kaj, sačekajte, sačekajte. Pobrišu sve što nebila, instaliraš, klikneš on, evo ga, hop. Eh. A čovjeki postupi bog, bog, bog, bogobojaznost, imaju zapreke, treba njih skloniti da se otvori put bogobojaznosti ka srcu. Četiri stvari, nije teško zapreći. Prva stvar, džehal. Ja, selam aleikum. Neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. Kako se riješiti? učit I mogu vam šta pričati o, o neznanju, mnogo toga. Nekad imate ljudi iz neznanja, kaže, ma kud, svi tu imali, ma svi u džehajnem, ka i ja sa njima. Šta je to? Neznanje. Valahi da znaš šta je djehennem. Mogao bih ga razapijet i čupat mu meso, ne bih to rekao. Al si romah, on kaže, kući svi i ja ću Hodi paša, Allaha ti vam da ti ja sam uključio malo rijenu i da ti reknem da stavi ruku u rijenu. Ošu djehennem. Pa švi to šu djehennem. Ali on si romah zato što pije alkoholnu pivu, ne bez alkoholnu. On je uvijek tu negdje, pola tam, pola vam. I onda kaže, hey, kud svi, ode i ja sa u djehennem da je svijestan, da ima znanje, rekao bi, svi tamo ja jedini ode vama. Neznanje. Druga stvar, sprečava dolazak bogobojaznosti od srca sliđenje strasti. Allah, Allah, Allah Želšanov kaže u suri Jusuf inne nefsele emaratum bisu. Dos, duša navraća na zlobolan. Pa kaže ulema ako ti dušu ne upostiš dobrom, ona će tu postati zlo. Strast, pogledaj danas. Samo zovu, samo reklame. Ti uđeš da vijesti pogledaš. Oni samo iskaču paša. To, to moraš imat bogobojaznost. Snaš koju? Da ti to pogasiš. Šetan uljepšo. To je da Allaho oprosti. Slijedjenje strasti. Broj tri. Prekomjerna ljubav, Dunjalu, kao to mi smo govorili. Broj četiri. Nada u dug života. Hrv. On sve ima u planu osim jednih stvari, da će umrti. Pa kad kupim auto, pa kad se oženim, pa kad izidam, pa kad prodam, pa kad odim, pa kad dođem, pa kad ovo, pa kad... Do... On... Ko je? Vjerujem, bi potrašio nuha, ali selam, život i on još ne bi došao do, do tih svojih krajeva. Paša, pa pogledaj na svakom koraku, tako mi je Allaha, ljudi 30 godina umru, 35 godina umru, 45 godina umru, njemu 50 godina, uh, ko je... Ja bio nedavno kod svojih dole... Čovjek umru u 70-nih godina, kada moja mama mlad umruo, kaže ja rad. Rekao, mama, draga, 70-nih godina, gdje je mlad? Ma ja šta, kažem, mlad umruo? Pa znači da čovjek sebi, ok, hoću živjet, idem u školu, ženim se, ali halo, jesam li spreman da me možda ni izvizni. Ili neko bez vozačke, isto da te zvizni. Sada imaš dvije verzije, te zvizni, neko bez vozačke ili te zvizni, možda ni. Osam puteva kako postiči bogobojaznost. Kratko, jer ovi nam signaliziraju iz studija da skratim. Prva stvar dova. Vidjeli ste, Boži i postanike dovijel. Pa učinite sebi jednu dova koju non stop dovijete. Ja, rap. Ja Rabu, ja, Rabu, čini me, daj mi snage da se odupirim grijesima. Daj mi snage da budem pokuran. Ja, Rabu, ako me ti ne učvrstiš, ko će me učvrstiti? Ja, Rabu, ako mi ti ne podariš džennet, ko me podariti? Ja, Rabu, ako me ti ne spašiš džennema, me spasiti? Da Allah vidi tvoju potrebu za njim. To je najislađi i badet da se poniziš Allaho. Što više da pokažiš svoju potrebu za njim, pa što više je dovi. Broj dva, onaj cijeli drugi drz koji smo prošli govorili, kako posjeći bogobojaznost, ne prestani nadzor uzvišnjog Allaha. Allah se vidi, Allah se čuje, Allah se zna, Allah je sve mogući i tako dalje. Broj tri, druženje sa Kur'anom generalno. Iščitavajući ajete o Allahu Đelšanu, iščitavajući ajete koji govori o bogobojaznim, o nagradama, o plodovima i tako dalje. Pa gdje god bogobojaznost, bogobojaznima, oni koji su bogobojazni, obratiti dodatnu pažnju na tu. Iščitavanje Siri, životopisa Božijeg poslanika, iščitavanje biografija prvih generacija. Kad vidi čovjek kako su ti ljudi bili bogobojazni, kako su se sustezali od harama, kako su bili pokorni, kako su omalovažavali svoja dijela, bio je jedan tabi'in, kaže, sreo sam 30 sahaba. Svi oni su se za sebe, kaže, bojali licemirstva. Pazite to. 30 sahaba, kaže, svi su se za sebe bojali licemirstva. Oni se toliko bojali da su svi govorili o tom i ja se bojim da nisam licimir. Ashab, ja rad video poslanika. A mi danas koliko smo slabi, hajmo biti iskreni. Ko se boji da li licemir nije? Kako ću biti licemir? Čoveč ja. Dolazi je Bubekar, Omer, Osman, ali ja sam pijeti i posle njih ću roći. Tebi šetan kad bi došapnuo da, da se licemir, to bi bilo gotovo. Omer, Omer, Omer. Poslanik mu kaže Omer će uđenet. Kad je Boži poslanik umro, on ošao kaže je sam ja od licemira? Ti imaš spisak, ima li mene tamo? Pa znači, braću, mada, iščitavanje tih primjera. I to su bili ljudi od krvi mjesa. Pa da čovjek iščitava krih mjesa. A ni samo obračun. Naš samo obračun u bogobojaznosti. Je naša skala bogobojaznosti ide i gore ili ide dole? Pa smo navodili primjere. Nekada sam lakše kontrolio su pogljed. Boga mi sad mi se bježi. Nekad sam lakše ustao na noćni, sad mi teži. Nekad sam lakše išao u džema, sad mi teži. Nekad sam lakše postio dobrovoljni post, sad teži. Nekad sam lakše davo sadaku, sad teži. A, ili obrnuto. Nekad sam stvarno teško davo sadaku, sad, ilhamdulillah, lako. Nekad mi bilo teško ustati na noćni i sad ustajem. Aha, idem gore, pozitivno, izdrži, nastavi, samo obraćujem. Šipka, ulje, pogledaj, ima li ulja u motoru? U nas, to buljiš u šipku, šta je ovdje každje diftung glavi? A šta kod ovdje diftung imana? To nima vezi. Pa samo obraću. Sam između ne trebaš ti posliješ. Bogim, sinoć sam sjedio, pa razmišljam o sebi, pa kontam, Boga mi nešto nije dobro. Ne imaš potrebe nikom kazivati. Između sebe i Allaha, između sebe i Allaha, mjeri svoje stanje. Isto tako, čitanje knjiga. Imamo knjige na bosanskom, falalahu, očijeg Husemina, predvjena knjiga o bogobojaznosti. Pa naštu knjižicu, pdf-u, poslušat neko predavanje očijeg Hajrudina Ahmetovća, očijeg Safeta Kuduzovića, o denesaju Jularđije i tako dalje. Predavanje, osješt malo iman. Jačanje stida, broj sedam. Stid je, braću draga, usko vezan sa bogobojaznošću. Kaže Allahu poslanik, men ko se ne stidi neka radiš šta hoće. Men lem jestehi fesna mašet. Ako se kaže ne stidiš radiš šta hoćeš. Ne u smislu ti je odobreno. Već onaj ko se ne stidi radi šta hoće. Pa jačanjem stida čovjek jača Boga bojaznost. I zadnja stvar, pravi post. Pravi post. Allah Đavšanu kaže kutiba alikum usijamu kema kutiba laladinim qablikum. Zašto? Lalikum tebtakum. Propisao je se post, kao što je propisano i na prije vas, da bi se vaša bogobojaznost povećala. Pa zato voži i postaniki rekao vjerozostomu Marisu, ima postača koji nemaju od svog posta ništa do gladovanje. E tu. Post pravi post da postite oči, poste usta, poste uši, postite ekstremiteti i na taj način čovjek jača bogobojaznost. Molim Allaha dž.š. da nas učini od onih koji su bogobojazni. Molim Vasmano Taala da nas učini od onih koji će se bojiti Allaha Subhana ve Taala i tajno i javno. Molim ga Svhanahu Taala da nam bude milostiv na sudnjim danu i na kraju Subhaneke Allahumma Rabbil Alamin. Ešhadu en la ilaha